Ось мій послужний список, документи, характеристики. Думаю, приватне агентство дає більше можливості проявити себе, ніж служба в міліції і прокуратурі. Буду з вами відвертим, у перспективі років через 5-10 маю намір відкрити власну справу, тому хочу набути практичних навиків. Тренко гортав документи. Копії з диплома, посвідчення водія... Диплом майстра спорту по самбо Свідоцтво про закінчення курсів комп'ютерника-програміста Документ на правоносінні і зберігання газової зброї Характеристика зі спілки адвокатів Перелік виграних у суді справ А ви уявляєте собі, яка у приватного детектива зарплата? Ні, але для мене це особливого значення немає «Головну мету моєї роботи у вас я відверто вже назвав. Вона звичайно, мабуть, мені не замінити карого, але у всякому разі я старатимуся бути корисним. Зрештою, ви нічого не втрачаєте?» Директор Астреї замислився. «Ще один детектив агентству не завадив би. Та ще такий, котрого не дуже цікавить заробітна плата. Треба буде порадитися зі співробітниками». Володимире Пилиповичу, давайте з вами домовимося так. Ми познайомимося з вашими документами, порадимось і через три дні скажемо своє рішення. Нам потрібні детективи. І, хоч карого нам навряд чи хто зможе замінити, працювати комусь треба. Зустрінемося в четвер, о 9 Гаразд? Як скажете? Яловега так було прізвище адвоката, підвівся. «Сподіваюся, ми ще попрацюємо разом». «Можливо», – стримано відповів Тренко. Жити Інгу залишили тут же, в гуртожитку братства. Це був сучасний п'ятиповерховий будинок з усіма зручностями. А в кімнатах братчики жили по чотири чоловіка. Обстановка схожа на студентську. Стіл – чотири ліжка, дві вмонтовані в стіну шафи для одягу. На три кімнати спільна невеличка кухня з газовими плитами, невеликим набором посуду. Гуртожиток був заповнений. В усякому випадку на третьому поверсі, куди підселили Інгу, вільних місць не було. А в кімнаті разом з нею жили ще три жінки з Житомирської області. Всі вони поселилися тут вже давно, мали постійне заняття, продавали брошури, книги, листівки братства, були мовчазні, замкнуті. Коли Марія привела Інгу, всі були вдома. «Знайомтеся, сестри, це сестра Ольга з Ултави. Вона житиме відтепер з вами. Сестра Ївга» – назвалася найстарша з житомирянок. Невисока, повняла з темною довгою косою. А в її сірих очах читався спокій і впевненість у собі. Наскільки могла бути впевнена в собі людина – піддана сугестивному впливові. Інга зрозуміла, Юга, старша тут не лише за віком, а й, очевидно, командує сестрами. «Сестра Марина», тихомовила ходорлява білявка приблизно одного віку з Інгою. «Сестра Ганна», незвично низьким голосом представилася третя. Молода ще, але вже сива жіночка з обличчям побитим віспою і красивими карими, великими очима дитини. «Сестра Івга покаже тобі все і познайомить з нашими порядками», мовила Марія. «Завтра вранці зайдеш до мене, я розповім тобі, чим будеш займатися». «Мир вам, сестри». «Мир тобі, старша сестро, хором озвалися житомирянки. Інзі показали її ліжко, виділене місце в шафі. Більше ніхто ні про що її не розпитував. Хвилин через п'ятнадцять сестри швидко зібралися і вийшли. Подалися в місто, реалізовувати останній випуск газети «Світле братство», в якому розповідалося про події біля Софіївського собору і було надруковане звернення до братчиків, передане з в'язниці спадкоємцем Бога на землі. Він закликав у ньому зберігати спокій, не піддаватися на провокаційні дії властей і чекати від нього сигналу до рішучих дій. Цікаво, як йому вдалося передати все це з подумалось Інзі. Вона була рада, залишилася нарешті одна і може обміскувати все в спокійній обстановці. Близько години провела вона у спілкуванні зі старшою сестрою Марією та намагалася вивідати якомога більше про діяльність Алтавської общини. Їнга вкотре подякувала Тринку за детальну розробку звіту, яким вони серйозно зайнялися перед її від'їздом. Водночас дівчина намагалася отримати максимум інформації від своєї співбесідниці. Насамперед, хотілося вияснити причини такої спокійної впевненості в непростій навіть критичній обстановці, коли заарештовані по ведурі братства. І тут Інгас читала з свідомості старшої сестри, вражаючи інформацію. Мати світу і спадкоємець Бога на землі були на свободі і продовжували керувати діями братів і сестер. Правда, сестра Марія не знала, де вони переховуються, однак була впевнена, обом нічого не загрожує. Вони на волі. Отримана інформація потребувала аналізу. Якщо керівники Великого Світлого Братства не затримані, то хто ж тоді заарештований у Софійському Соборі і кого показували по телебаченню? З ким говорили журналісти невдовзі по арешті? Сестра Марія отримала від поводирів чіткі інструкції готуватися до акту вознесіння, наміченого на весну. А для цього їй доручалося відібрати 12 тисяч найдостойніших братчиків. Готових віддати на самопожертву власну плоть аби разом зі Святою Софією воскреснути в славі небесній. Інзі був у загальних рисах відомий план відбору. В усіх областях, де були общини Великого Світлого Братства, мали визначити найдостойніших. Кожному з них буде вручено талісман Святої Софії, невеличкий білий камінець. У зазначений час. Усі обрані мають зібратися в умовленому місці, і тоді відбудеться велике вознесіння. Інга уявила собі, як це може відбуватися. Розпинання на хресті матері світу має супроводжуватися організованим самогубством 12 тисяч юдмаліан. Цього не можна допустити. Пригадала все відомо їй про керівників Великого Світлого Братства. Обоє мають закордонні паспорти. Кілька разів виїздили за межі України, поверталися. Ну, мають, напевне, валютні рахунки за кордоном. І великі гроші тут. Зречення Юдмаліан від мирської суїти, а на практиці від власного майна, грошей та особистого життя і робота виключно на братство». Адже, як вона зрозуміла, все зароблене юдмаліани здають загальну касу, натомість її годують і дають житло, забезпечивши навіть київською пропискою в цьому своєрідному гуртожитку. Отже, перша важлива добута нею інформація. Керівники юдмаліан залишилися на свободі і, очевидно, підставили замість себе